та гоцьке бро, тобто пиво, зварне також із словенського ячменю. Удосталь було прохолодного кумису і гунської бузи, яку гун не роблять із пшона. Усі їли і пили до несхочу. Весілля тривало до пізнього вечора, лунала музика, сп'янілі гості горлали пісень і танцювали так завзято, що їхній крик, спів, гамір і тупіт Було чути аж за тисою Найдужче веселився, а тіла Він сидів з ільдікою під шовковим опахалом Яке держали над ними раби Радісний, помолоділий Не поминув жодної чари Не відсунув від себе жодного блюда Із смачними стравами А співав і танцював на рівні з молодими його сите кругле обличчя стало мідно червоним. Вузькі очі ці блищали, а рідка сива борода прилипла до спітнілої, зморшкуватої шиї. Довкола нього сиділи його жони, сини, дочки, внуки внучки. Серед синів виділялися каганові улюбленці Еллак, Денгізих, Емнетзур, Улциндур та Ернак, що самі вже були каганами в своїх племенах, і мріяли про верховну владу. Вони прийшли сюди з жонами і дітьми, і, сівши поміж гунськими вельможами, слідкували, щоб всього було вдосталь. Стомлені раби й рабині, слуги й служниці знай прибирали спорожнілий посуд і приносили нові наїдки й напитки – Нарешті оттіло сказав Досить Ми з Ільдікою йдемо спати А ви гуляйте Хай музика і співи не затихають до самого ранку Взявши молоду жінку за руку Він натугою підвівся І повів її до своєї опочивальні Всю ніч не вгавала та весільна учта при світлі свічок і смолоскипів гості їли, пили, співали, аж поки не поснули там же, в каганському палаці, де хто примостився. Зійшло сонце. Зморені слуги прибрали захаращені обідками столи, поставили на них чисті тарелі й келихи, поналивали з бочок у корчаги вина, пива сити, кумису. Прокидалися рикси, князі і вельможі і тут же починали похмелятися. А Каган не виходив із своєї опочивальні. Спочатку нікого це не стурбувало, мовляв, відпочиває старий після надмірних веселищів. Та коли сонце, підбиваючись вище і вище, Звернуло з обіду. У серця всіх присутніх закралася неясна тривога. Чому не виходить Каган? Де поділася його молода жона? Першим кинувся до зачинених дверей елак. Загрюкав кулаком. У відповідь мовчанка. Батьку, відчини!» Ніякої відповіді. Ущух застільний стільний гамір, припинилися розмови, занімував каганський палац. Тільки біля дверей опочивальні товпилися перелякані родичі Кагана й слуги. Ламай двері. Вибили двері. Натовп котився до просторого покою, і всі раптом. Зупинилися, вражені тим, що побачили, моторошна тиша зависла в палаці. Не стало аттіли, не стало того, хто упродовж багатьох літ наводив жах на цілий світ, кого усі боялися і ненавиділи, як скаженого пса, кого у вічі називали батьком гунів найславнішим і наймудрішим. А поза очі кляли